Seguim amb el disc a través de la nostra sintonia. El disc, aquest espai en el qual, d'una manera resumida, els protagonistes ens parlen de les seves cançons. Avui tornem a tenir entre nosaltres el grup Porvó de Calilla de Palafrugell i el grup Porvó, a la veu d'en Carles Casanovas, ens parla d'una de les cançons del seu àlbum de 2018, Quadern de viatge, centenari del mestre José Luis Ortega Monasterio. L'aliment de la cançó Plora, guitarra o Plora Guiterra, que diuen també per a aquelles contrades. A veure què ens explica d'aquesta cançó en Carles Casanovas. Plora Guiterra és una peça emblemàtica del mestre Ortega Bonestèdio. També eh, la va escriure per al el grup Els Parlanderos de Menorca, de Mahó. Eh, és, una, és una peça que lletri música d'ell i que, que bé, demostra com, com era aquest tipus de cant de taverna d'allà de l'illa plora guitarra, guitarra és com en diuen a Menorca d'una guitarra és una peça emblemàtica, és una preciositat de peça, no podia faltar eh, amb, un, amb un recull de peces d'Ortega Monasterio Si penses que perquè cant jo estic alegre que una guiterra no sap plorar. No oblidis que fins a roses guarden espines, no oblidis que fins les vidres se pot trencar. Recorda qui t'escrivia cartes sinceres, recorda qui t'enviava cartes d'amor, recorda les meves roses de primavera, llos de sa vida que surten del cor canta la seva de primavera canta volu mal per deixar Pensa en tu, totes les hores que li diria vull ser al teu costat. Jo cant perquè és qui canta el seu mal espanta. Jo canto perquè en sa barca sempre et en regó. Encara que la mare a mi ve bonança. se a l'Ot és per això que vull cantar jo. Voldria tenir-te amb jo, és el que voldria. Voldria que el teu amor amb jo tornés. I amb roses i clavellines t'abracaria. I així tindria la nitja més gran. Canta a saber de primavera. Canta por el mar ja. ser al teu costat. Pensa en tu, totes les zones, de nit i dia, vull ser al teu costat. Així hem escoltat el disc amb la música del grup Porvó amb les cançons dedicades al mestre José Luis Ortega Monasterio En Carles Casanovas ens ha acompanyat i ens ha fet cinc cèntims d'aquesta cançó Aquesta plora guitarra, un excel·lent tema de Casa Nostra que hem pogut escoltar una vegada més aquí el disc amb Rafael Corbí